sehemu ya tatu ya historia ya Mtemi Mirambo Kuanguka kwa tawala ya Mtemi Mirambo kwa kifupi Mtemi Mirambo alifanikiwa kwa kiongo kikubwa haswa kupitia jeshi lake la Rugaruga na kwa sababu hiyo aliweza tawala sehemu kubwa ya arzi mafanikio haya yalimpa Mtemi Mirambo uzibiti wa eneo lote kuanzia ziwa Victoria hadi bonde la ziwa Rukwa katika eneo lote hilo Hakuna msafara wowote wa, wa kibiashara uliopita bila kibali cha mtemi Milambo Uwe ni msafara wa Waarabu au msafara wa mfanya Ni lazima mtemi Milambo atoe kibali na ndipo uruusiwe kupita katika eneo hilo Katika kutanuka kwake, Milambo pia alijizolea maadui wengi Tawala nyingi zilimchukia na kutamani kumuangusha kwa namna yeyote ile Kukua kwa utawala wa unyanyembe jeni ya kiongozi wao aliyetwa Fundikira kukawa ni mwanzo mzuri wa kutengeneza tawala yenye nguvu haswa baada ya mtemi wa Unyenyembe kumoezesha binti yake aliyekuwa anaitwa Kalunde kwa mtoto wa tiptipu aliyeidwa Muhammad bin Juma kukua kwa biashara kukamfanya milambo au kuna haja ya kuanza tabia yake ya kutoza kodi kwa kila mfanyabiashara anayakatiza katika ardi na tawala yake na hii Ikawa ni kipa umbele, ililiitu kukuuza mapato yake, haya yaitegemea wengi hususani na wafanyabiashara wa kigeni na wazawa kutopendezwa nalo. basi chuki zikawa zinazaliwa kila leo kuhusu mteme huyu, ambaye kwa namna moja au nyingine alikuwa akomisha maendeleo ya biashara zao, jamii ya Waarabu. Naonyamnyembe wakisaidiwa na Mtemi Mkasiwa aliyetawala Onyanyembe baada ya kifo cha Fundikira mwaka nane na waliona hilo ni tatizo. Wakaungana na tawala nyingine ndogondogo wakaamua anza unda kubwa kwa malengo ya kupambana na Milambo na kumaliza nguvu zake kabisa. Milambo alianza kushindwa katika baadhi ya mapambano aliyofanya mushoni momiaka 118 na sabini, na mwanzoni momiaka 118 na semanini kwani aiza baazi ya watawala waliokuwa zake walianza kumsaliti lakini pia tawala yake ilikuwa ni kubwa sana yenye kumfanya ashindwe zingatia katika kutawala kwa umakini kwa mfano uvamizi aliofanya mirambo katika utawala waturu na iramba ulishindwa na alazimika kurudi nyuma na kujipanga upya. Kurudi kwake nyuma kukawapa zaidi Turu, Iramba, unyanyembe na maadui wengine. Mwaka 1877 Mwarabu Sultan kutoka Oman kwa majina ya Said, Bargash bin Said Al Busaid aliyetawala Zanzibar kuanzia mwaka 1870 mpaka mwaka 1888. Alieneza vikwazo vya silaha kwa machifu wengine zidi ya Milambo katika eneo hili la Afrika Mashariki kuzuia kwa usambazaji wa bidhaa hasa silaha kwa machifu ulizoafisha nguvu za tawala nyingi ikiwamo tawala Milambo iliyotegemea zana hizo katika kujilinda Milambo alikufa mwaka 1884 akiwa na umri unaokadiriwa kuwa miaka 44 Mwaka huo huo alkufa nyungu na mawe na kabaka mute sawa kwanza, Maeelezo ya kifo cha mirambo yanautata sana. Wazungu waliookuwepo katika eneo la unyamwezi wakati huo wa kifo chake walisema alikufa na ugonjwa wa koo. Waliamini huenda alikuwa na saratani ya koo, Ingawa, kuna masimulizi mengine yenye kueleza kwamba. Mtemi Mirambo aliuawa kwa kunyuswa sumu. Masimulizi yenyewe yako hivi Kulikuwa na padri wa kanisa aliyeitwa padri Lodel ambaye alikuwa ni rafiki mkuu na karibu wa Mtemi Milambo. Simulizi hii inamuhusisha mwanamke alifahamika kwa jina la Subi. Kabla ya Subi ifahamike kuwa Mtemi Milambo alikuwa na ndugu wengine ambao alikuwa ni watawala pia. Rejea masimulizi ya kuzaliwa kwake. Mmoja wa wajomba wa Mtemi Milambo aliitwa Mtemi Kapela. Huyu alikuwa ni mtawala pia katika moja ya tawala ndani ya ardhi ya Wanyamwezi. Mahusiano mazuri baina ya Milambo na Wazungu aina ya wa misionari haikumpendeza mjumba wake ambaye alikuwa ni mtemi. Na Milambo alipotoa ruhusa kwa washionari hawa kujenga makanisa ikiwa ni chachu ya ugomvi baina ya mtu na mjumba wake. Na ndipo mjomba alimuandama manamke kwa jina la Subi. Mwanamke huyu alimwekea sumu mtemi Milambo iliyoishika koo yake na kuasiriko koo kisha kumaliza maisha yake. Lakini pia, ipo masimulizi yanodai kuwa kwa mtemi Milambo na wamisionari kwani waliwamini kuwa iposiko mtemi Milambo atakuja kuwageuka, na kuwatimoua. Na hivyo Ugomvi wa mtemi Milambo na mtemi ya kapela ulikuwa na faida kwa wengine hao. Na hiyo ndio historia ya Mtemi Milambo, na mimi msimulizi wakonaitwa George Mirambo utanipata katika Instagram pamoja na Facebook. vile vile usisahau kusubscribe katika YouTube channel yetu yania ni maarifa ili uweze kuwao kupata story kibao,